Зателефонував через два дні. Це теж їй сподобалось. Без поспіху. Але й не надто пізно для мужчини, котрий зацікавився жінкою. Проти всіх очікувань він запросив її до театру. Поліна була приємно здивована, пригадавши свій колишній статус при Ігореві. Який там театр? Містом вони відкрито не прогулювалися. Виходами в світ були хіба що виїзди його машиною за місто або обкатка реставрованих ним екзотичних автівок-клієнтів, обіди-вечері в заміських харчевнях та кілька спільних виїздів за кордон, коли Ігор прилаштовувався до її відряджень. Звісно, в цьому були свої радощі, але стриманість і підпільність їхнього зв'язку була закладена в сам його механізм, і не обговорювалась. А тут – театр. Коли вона там була в останнє? Поліна збентежено посміхнулася і погодилась. Роман знову почався несподівано. Розвивався майже так само бурхливо, як і з Ігорем. У друге, якийсь чоловік помітив та обрав її, а вона – вона погодилась. Поліна не вміла зиркати на всі боки, вишукуючи та винюхуючи свого мужчину. Крутити хвостиком та кидати багатозначні погляди з метою приворожити його. Певно, вона взагалі не мала чіткого уявлення, який він, її мужчина, і де його треба шукати. Колись в дитинстві чула, як їхня чернігівська сусідка сказала «Доля знайде і на печі». Мабуть, на те й покладалась. Але двічі наступивши на однакові граблі, вона мимоволі поверталась в думках до Стевки, яка сама творила своє життя і сама обирала, куди та з ким іти на даному етапі. Поліна їхала до Борисполя. Навіщо? Хто знає? Повело. Інколи тебе тягне кудись і ти, чи навпаки, наче щось затримує зробити крок. Щось робити, і спочатку ти не можеш собі цього пояснити, але коли не чиниш опору, а наче віддаєшся ти чиї, потім розумієш, навіщо вона було саме так. Уже... Рік вона нікуди не вилітала. Відмовлялась від пропозицій колишніх клієнтів, хоч і вважалась класним перекладачем-синхроністом. Раптом відчула з Алексом таку бажану сімейну домашність. Відсвяткувавши вдвох Новий рік, Поліна пристала на його пропозицію жити разом. До Різдва розрахувалась зі своєю квартирною хазяйкою – та перевезла речі. Алекс був родом зі сходу України. Вже давно в столиці, як і вона, чекав завершення будівництва, куди вклав чималі гроші, а тим часом орендував однокімнатну біля метро. І цей факт ріднив їх. Тривожне очікування власного помешкання і плани на нове життя. Поліна Зосередилась на письмових перекладах і мала кілька учнів, до яких їздила додому викладати англійську. У вільний час створювала затишок в оселі. Готувала різні страви за рецептами з журналів, щось навіть пекла. Алекс нахвалював її та театрально жахався перспективи поглачити. Він займався якоюсь комерцією, хоча мав університетську освіту. Казав, що мужчина – годувальник, і йому було б соромно животіти. Про колишнє вони один одного не розпитували, хоча обоє розуміли, що у 30 років хто ж його не мав. Їм було добре разом, та й годі. Поліна їхала маршруткою в Бориспіль. Сірі поля, якісь намети та політичні транспаранти на узбіччі – були так само далекі від її сьогоднішніх переживань, як і філософія юної, не надто обтяженої мораллю, героїні першого роману Саган. Після самотності в новому помешканні Поліну тягло до людей. Хотілося долучитись до спільного руху, запаху літаків, чиїхось планів, зустрічей, радісних обіймів і щему прощань. Багато років її життя, крім останнього, пройшло на колесах і в перельотах між пунктом А та пунктами Н. Алекс сказав, що кращої жінки йому не знайти. І вродлива, і розумна, і хазяйновита, та ще й, як виявилось, сексуальна. Вони домовились, що поживуть рік разом, а вже потім, перевіривши себе, визначаться з весіллям. Діти в цей рік, звісно, не планувалися. Дванадцятий місяць добігав кінця, і тут трапилось те, що було для Поліни, мов, грім серед ясного неба.